Begisaina guztiaren tenore azurekin epantzu irigarai eta ezan bezala, Euskararen eguna ospatzen da gauza. Mundu guziko Euskaldunek ospatuko dute, gu, biletuko eskolan eta doni bane garaziko merkatu anibirigira, jende eri galdatzeko zer diote negun oktaz, lekukotasunak laste egera. RFF edo Rezo Ferre de France xareak gesurretan arida, abiadura ondiko treinari doakionez, zenbaki hantuak eta faltsuak maiten ditu, aladio kad elkarteak, panchoa teliek baiestatuko dauku. Sua ondia atzo donibane garaziko bolangeria edo okintegi batian, bederatzi langile arranguratuak, batzu lanigabe gelditzen albailaizke, suxen soindiren makurrak eranen dauku suitzaile bateka. Eta ezkerra zatitua maulen, eriko boseri begira, jendezon baita, tera dira, luila badoren listatik eiena mundatzeko ireiarekin. Aro, otzaren berri jone. Otza, da, hitz egokia, zeropetik baitirak temperaturak karroindu duela goizuntan, mainan iguzki eder bat agertuko da aro eder baten mentura egun amairua malau gradoko temperaturekin. Euskararen eguna ospatzen dela egun mundu osoan, Eusko ikaskuntza elkarteak ez zuen sortu egun hau, jankismo garaian atzerian edo diasporan biziziren euskaldunen artian, Euskararen tokia indartzeko gaur egun bosteumila euskaldun edo Euskara mintzatzaile badira mundu osoan horietalik irurogoi mila inguru ipar euskalegian erakaskuntzan emanden murgiltze ereduari esker, ikaslen eskualdu eskaldun duda, Euskadiko autonomian, abiltze datuak edo zenbakeak ez dira inonak. Nafarroako erdialde eta egualdean Euskara eztenez ofiziala xifrek behera egiten dute eta Euskalduntze kopurua apalada. Gure Euskaldian ere Euskarak ez du lege ezagutzarik, ez da ofiziala eta horrek zailtzen du Euskararen garapena, gainera Euskaldun kopurua txipitzen alida. Halere Euskara gaurigun trezna beharrezkoa dela erranen eta pentsatzen dute, hainbat jendeek gu erramezela Eskolara eta garaziko merkatura joan gira, jendeekin solastatzera eskolare nazioarteko eguna zen. Izkuntz polit bat da eta desagertzen da eta ez da ushangiz us eta izkuntz polit bat da. Euskara gure ondare oberena dela eta beti baliatzen dela e ere biltzia. Hordeon eta nik pentsatzen dut behar dugula atxiki Zabaldu eta plazarat emengo merkatuak eta merkatuan eta baliatu behar. Eta hinskuntza bat bolit bat, bertaina bezara. E nik liburuak eta telebista ikusten dut Euskaraz. Haigun ere hemen baita espadakoa da, edut egan adimbatetako jendian nahi badozu elekatu eta eskoraz goxokik ditendira jendiak goiten dira eta plazar bat da. Tura. Euskarak balio du hor dudari gabe. Ez du nahi Euskara desagertzea zergatzeko somaite dut. Eta gaur eguerdita egoiti baionako kontseilu orokuraren haintzinian piknik berezibat antolatu kodute etxe parelizekoek eta han izanen da ere Euskal Konfederazioa egun horren ospatzeko dakinezazuen zuleak egun osuan Euskal igatietako eman kizun horotan Euskara nazioarteko egun hau present izanen dugula Mintzaldi bat gauratxian Argentinako eskualdun eta zorit, donibane luizunen izanen da Magdalena Elisa Mingaburu berrok, bere liburu aurkestuko du Euskal abergia Argentinan, abertxalizmoaren eun urteak Argentinan eta Claude Merz istorularia, Euskal emigrazioaz Argentinara, temen intzatuko da itzordua, aratxalde untan, aratxalde apalian, saspiontan, donibane luizuneko batzukian, Sao karikaren seian da hau Abiadora ondiko treinaren gaztuak ainitzeza ondiagoak direla, salaturu kad mogimenduak, frantzia osuan planifikatu linen artian kariuen ada, bordale eta endai artian eraikiko litzatekena eta hortaz gain, bere errenta garritasuna ezta euneko lauera teltzen, kaden arabera, rezo ferredo frantzek edo RFF kalera zendituen datuak edo zenbakiak aldi oro Ogoi ez, edo euneko ogoi ez, direla, xalatu dute. Pantsua telie kadeko kidea. Puse luraldeko lendakaria, siade agaten uh, GPSo eketazmo hori uh, errentagarria zela. Bainan, gaur frogatu dugu, gezur bat zegoela. Zenta, emengo egetazmo hori, garristienetak, garristiena da, frantzian, eta gainera, bidaiarien kopuruan, kutxiago duen bidaiari da, egitazmu hori. Bidaiarika gutxi gura bera oita bost euro bidaiari bakotxari. Mm -hmm. Eta guen arte, Prantzian, kostatzen dute gutxi gura bera ama euro. Mm -hmm. Esan nahi du, egitazmu honek doblea baino gehiago kostatuko dura. Eta hori, RFF-en sifreak hartuta, mm -hmm. kondutan hartuta. Aldiz, sifreuek e, zuzentzen mali madi, Oso gehiago koestado putun. Nulla, segi tuko du hemendik Guk berri hala dugu eta gure borroka ez da ez da bukatu oraino eta bad ditugu bon, ari dira prestaketa batzuk egiten ta bon, kusiko duten elia uh, betetan zer gertatuko den uh, baina hori izango gira, hau zer Urteka Frantzia osoan hamaz zapi milion pidai jari egonen direla aipatzen dute itturgi ofizialeka ka den uste alddiza hairu mioinekoa izanen da xifre hori. Mauleko joan den arumateko manifestaldiak okanduan arrakastaz, posten da, batera, lugalde kolektibitatia sorda din beregrinara kutsi duela, Euskal Eriak bateran zentzat ez da dudarik mobilizapenak segitu behar duela, zonbait aitzin amendu alabidetu baitu, lehen ministrok dozirra bere gainartu duela, azkenian kontseilari bat izendatu du ere dozirren asterketa sakonagoaren egiteko, eta abestalde prefetak ez du gure lugaldeari probusamenak egiteko aukera presionea atxiki uste du baterak de egiten duz, atiketa eta nahzmena bakarrik ekarrikoluketen ekimen personal guziak bazter zerat, eta bururatzen du bere ageria, deituz abenduaren ogoita zorsiko manifestaldirat, seaska eta ikastolen alde. Dori bane garazien, postaren ondoko bolangeria edo okindegia erreda, atzo goizian, okindegiaren gainean zen apartamendua eta teilatua agunt erredira, eta bolangeriako labea ere ezin da erabili, zer makur izan den, sute ortan eta nundik piztuden, galdatu diogu, ale martiaren sulitzaile buruari. 6 si e pase, euh, nuz avon egu un apel a 10.39, 10.40. Amekako goiguti jiri handeitu akizangira, okindegi bat xutan zela. Laster lekurateldu gira kaserna hurbil baita, eun bat metretan. Euh, en fet, fait, ez etan apartemen ki odusi de la bolanjerik brule. Et... Bolanjeriaren gaineko apartamendua zen xutan, eta bastimendu guzirat edatzeko irriskoa bat zen. Apartamendua hutsa zen. Le lieu, euh, on porre panzei, que la la propagation uh, s'est faite uh, entre les, entre le rez-de-chaussée et le premier étage mais sola uh... et la henestaiaren hartetik hasilite ikela pentsatzen aldak baina zaila da jakitea Makur handiak dira, apartamenduan, dena xuntzituada. Okindegian diren kaltean gatik, gelditzerat bortxatuak izanen dira, eta horko bederatzie langileak epe batean langabezean izanen dira. Zerten man, un xomaj teknik partiel, avek zein neuf empuiek trabaida. Doni Mare Garazi, baigurri eta orzeizeko suhiltzaileak gindira, suaren itzaltzeratak. Nabarralde, Nafarroako elkarteak, Nabarralde xaria eskainekuru, astiartuntan, filma bati, dokumentala bati, horreagako gatazka, 65.8 emezor sigerren urtean, izeneko dokumentalari unen egileak, dira xalistatuak izanen, Euskal Iratiau eta nongi ezagutzen ditugun, Bazili Banez, Anjon Kurutsari, Enautexamendi, Anjela Intziburu, eta Kanal Dudeko Etxe, Estefan Etxe Garrai, edo Etxe, xaria eskuratuko dute, Bayonako kalenakustu okian aratsaliontan sei horrenetan. Erriko bosak, maulen erriko hauteskunde entzat, eskerrian zatiketa aire bada. Lui Labadorekin ezadostasunak agertu dira, maite lopai. Basterak behotzen haidia eskerrian bederen. Diala bi hilabete, Lui Labadoek jakinazizian haitagei izanentzela eta union situaien zerenda prestziala. Geustik, gaisak kambiatu dia eta jentesumait elkidea labadoen serenda juntaik. Hoietan dia, Matias Davan, Regis Claveri eta Christof Arrustegi. Hiuek, bimila sortziko hauteskundetako emaitzak aztertu dutie. Hogeita hiu leku eskuniai emanik izan zela xalhatu die. Eta hoien ustez, mauletarek ordien jakutsizien jente edobu aldaketan ahiziela. Estia ez heltu idei hunen iganaztia labadoen serendan eta hortakos jundia. Hiuek erabakidie benalde eskereko beste serendabaten muntatzia. Serenda zabaltzen die sosialiste, berde eta abertzaler. Poiektuai berdemoan lantzendie eta ben ustez, sosial salia baster utziki zanda. Lehen tarsunetan berriz ezai beharder hoi eta herritaretaik julianago izan behardu herriko etxiak. Dieu je Michele Chebesta waikau sa pesa, da mau mathhiias d'avant il me semble que donc il faut redonner un peu d'espoir de, aux gens de, de leur faire voir que moléon on peut y vivre bien on peut être fier d'y être en essayant justement d'accès ça sur la population plus plutôt que sur ce que l'on voit dans la rue avec des façades repente c'est bien beau mais qu'est ce qui se passe derrière ces façades moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe derrière les façades Mementuan, maulen e shkereko bi serenda abiat beraz, eta Michele Tsebest, oaiko ausa pesake, beriz prezentat të behaluke, dagun ashtian bajestak tyko diana. Eta Kirolak uh, burunatzeko pilotan uh, Doni Baneganaziko superprestiz uh, lehiak eta abiatzen da edo abiatu da astele nuntan atzo. Lehen partidan Lorra Lamberrek inabaziduan jekuritxarinen kontra Berroi eta Ogoita bi eta ondokuan Patrico Zafren doidoietanik nausitu da tiri arizmendiri Berroi Ogoita emeetzi 15 batez beraz. Ezker panetan Lauterdiko xabelketako finala aste batez gibelatua elduden igandean jokatu beha Gezen haimak ola izolak gindu, Gibelatze hori Beaz abendoren amosteko haste gibelatua da Amala uian edo amostian izanen da Iruho eta ola izolaren arteko finala Gazte izen Eta rugbian Mike Phillips Parixerat duala Trebaketa bateterat edana Gitiagatik Bayonako aviroletik Amporatua izan den Gales rugbilaria Jasing taldean Ariko da bi urte terdiko Kontratu bat izenpetua omen du